«Звідки ви знаєте?» – запитала. «Для чого це вам?» «Я прошу відповісти». «Так, наша». «Ви були за кермом?» «Звичайно». «Кого чекали?» «Я зобов'язаний відповідати». «Ми розслідуємо злочин, Лариса Борисівна, і я мушу наполягати на цьому». Але яке я маю відношення до злочину, з чистої води безглуздя?» «Можливо». То кого ж ви чекали? Бачите, у мене було призначено зустріч. У видавництві працює знайомий, і ми домовились. Прізвище знайомого? Ласюк. Андрій Віталійович Ласюк. Ділова зустріч. Ну, що можна назвати діловою зустріч двох людей, небайдужих одне до одного? Ласюк виходив до вас. Звичайно, він вийшов, ми перемовились буквально кількома словами. У них був якийсь вечір, і я поїхала сама. Андрій Віталійович нічого не передавав вам? Ні. Ви скажіть, що трапилося, і чому всі ці запитання? Що з Андрієм? Терпіння, Вереса Борисівна. Ви можете пояснити, чому Власюк категорично заперечує, що бачився з вами того вечора? що вибігав з видавництва до вас. Дівчина підвелася, пройшлася кімнатою, склавши руки на грудях. Видно розмірковувала, і хаблак сидів мовчки, не кваплячи її. Нарешті зупинилася за крок, опустила руки і мовила жалібно. «Дурний він, мій хлопець, зовсім дурний, любить мене і тому мовчить». «Як так?» здивувався капітан. «Добре, я розповім усе. Ми кохаємось. Я одружена і пішла від чоловіка заради Андрія. Бачите, живу батька. Ми з першим чоловіком розлучаємось і поберемось з Андрієм. Але я просила його до часу нікому не казати про мене, і він додержав слова. «Ну-ну», – ну», скрушно покрутив головою хаблак, а я його попередив офіційно. Про відповідальність? Звичайно. Слово дане мені переважило, констатувала Лариса не без задоволення. Хаблак уважно подивився на неї і подумав, що, можливо, власюк мав рацію. Заради такої дівчини можна підставити її власну голову. Але ж цей клятий хлопчиська міг повести слідство хибним шляхом Ну, скільки вже витратили часу на пошуки Волги. Вам доведеться підтвердити все, що ви повідомили в письмовій формі, мовив Чемно, з великою приємністю. Зараз? Так. Поки дівчина викладала свої свідчення, Хаблак обіркував ситуацію. Певний, Ласюк, непричетний до крадіжки скіфської чаші. І вся історія пов'язана з ним – викликана прикрим непорозумінням. Але кому ж викинув чашу ситник? А якщо ні, якщо не ситник, припустимо, що все ж ситник. Хто тоді забрав чашу з крісла? Завгост? Міг ситник домовитися з Кротом? Звичайно, міг. Йому було відомо про зустріч з Хоролевським за кілька днів. Він знав, що археолог показуватиме свої унікальні знахідки. Трохи фантазії і план крадіжки розроблений. Хаблак уявив, як завгост у своїх домашніх туфлях на товстих повстяних підошвах нечутно сковзає видавничим коридором, замикає заздалегідь виготовленим жуком електромережу, ще кілька кроків хапає з крісла «Скіфську чашу». А далі? Мусив заховати її десь у видавництві. Однак там одразу ж було зроблено обшук. Оперативники оглянули комору крота. Нічого не знайшли. Зрештою вікно з за госпа виходило на двір. Він міг викинути чашу третьому спільникові. Звичайно, міг. Лариса закінчила писати, Хаблак аккуратно склав її свідчення і поїхав додому. Каштанов ходив по кабінету, задирикувато виставивши борідку. Хаблак сидів біля столу, а Зазуля примостився на одному із стільців, що стояли попід стіною. Капітан розповідав про хід розслідування. Каштанов хмурився, нічого втішного, а йому доповідати начальству. Правда, можна було б уже й звикнути до таких ситуацій.